Məsələ, məsəlmələr ən birinin <gülüyor> təqlə olmaqdır səhələrdə. <gülüyor> Müzələrdən, kədəşələr hansı ki, Allah səhələtə öz hakkından sonra onların hakkını qədilir. Bəcədə o valideynin hakkıdır. Ve valideynin hakkıları böyüdür. Teşələrdə ki, tohide yakın haqlardır. Allah səhələtə teslimdən sonra Allah səhələtə haklarından sonra o valideynin hakkı gelir. Allah Subhanahu taala nəticə öz haqqından sonra validinin haqqını gətirir. Bəni əfsər əmellərindəndir. Validəyinə baxmaq. O Quranda elə nə qidayə elər var. Allah Subhanahu buyurur ki, "Və ibadullah və la tüşrik bihi şey'ən və bil-validayn ihsanan." Nisafətlə Allah Subhanahu buyurur ki, yalnız Allah'a ibadət elə, ona hiçbir bir şeydə şərik qoşma. Fikirlə, e sonra deyir Valideyndən yaxşı davran. başqa ayda Allah s.a.v. buyurur, Qul ta'ala və atlumə yaxrəmə rabbukumə aleyküm əllə tüşriku bihə şəyə və bilvalideyni ihsənə. Anam s.a.fizəllib-i müzayə. Yani Allah s.a.v. buyurur ki, deyilən ki, onlara gəlin mən Rabbimiz, Rabbimiz nələri halam edip, onlara size qeydileyim. En birinci ki, on haramdır, ona şəriq qoşmadır. Sonra valideynin üçünə olmaq. Yani haram edip ən valideynlərlə yaxşı davranmaqdır. Və başqa ayə Allah Subhanahu buyurur ki: "Vaqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil valideyni ihsanan. In ma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima." İsra surəsi İsra surəsi 31-ci İsra surəsi daha doğrusu 23-cü və ərza da Allah Subhanahu va görüp vacib yalnız ona ibadət etməyi və valideynlərimizlə yaxşı davranmağı vacib edir. Fikirləsən. Biz hqğından sonra yoxsan, valideyn hüququ gəlir. Hətta sonra buyurur ki, "İndi mən yabluğanla eyni də təkibə rahduhuma uqilahuma." Əgər sən onları yaşda sala, onlara əgər nəfsən sələ uf uff demə, təsər uff, bir yani bu söz. Onlara əziyyət vermə. Olla ilə yaxşı danış. Əmin Allah Subhanahu taala Sonra başqa biri vurur ki, "Ən şükürli vəlivalidəyk iləyil məsif." Bu məsələdə öndürük çayır. Hətta 15 də oxuya bilərsən. Hə? Yəni Allah Subhanahu buyurur, mənə şükür elə və valideynə şükür elə. Valideynə təb təbii ki şükür, yəni ona yaxşı baxmaqdı, ona nə etməməyidi və çayır. Və hədislərdə çoxlu vardı qardaşlar, yəni məsələ odur ki, onların rivayətində deyilir ki, ki, ən sevim Allah'a ən sevimli əməl hansıdır? Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Hı. namazı vaxtında qılmaq. Dedi, sonra dedi valideynə baxmaq. Sonra biz Allah yolunda cihad eləməkdir. Və hədislər çoxdur ümumiyyətlə valideynin barədə, xüsusən də ana və anaya baxmaq barədə və s. Biz görürük ki, peyğəmbərlərin əxlaqından idi. Valideynə baxmaq həm siz salihlərin, həm sizin Sabiqliyi bilinir. Valideynə baxmaqla. Şəriətin gözəlliyi görsənir. Şəriət baxmağa, və şəriət əməl edib bizə. Valideynə yaxşı baxmaq, və oların zünahı olmaq qəbər həndir. Və Peyğəmbər sallallarısın ilə böyük günahları qeydiliyəndə o günahlardan birin də deyib ki, valideynə zünahı olmaq. Hansı əməllər valideynə zünahı olursan? Hansı əməllərlə? Və ya görürsən ki, və Bu əməllər valideynin üstünə ağdır. Qarbi, bir-iki dənə deyil, çoxdur. Adam saydırsa görür ki, gör, özündə də olur bu. Və ya görsə özü durçar olur buna. Və bilmək lazımdır ki, bunlardan çəkinəsən, çünki ən böyük günahlardandır. Təsəvirlə, şirkçidən sonra ən böyük günahdır. Bəzə, bəz yerlərdə. Və məsələn, valideynin əziyyət verməyi, üzünə ağ olmalı Növlərindən biri, onları ağlatmaq. Yəni, o dərəcə çatdırır sanki səni görə ağlayırlar. Və ya səni görə hüzün çəkirlər, pişman olurlar. O, artıq validenin üzrünə olmaqdır, böyük günaha girirsən. Sözlə və ya mənlə, fərqi yoxdur. Həmçinin ikinci, onların yanında bək danışmaq, onların maraq eləmək, Təsəvvirlə. Üçüncü məsələn, onların əmrindən çıxmaq. Sən nəsə deyirlər, eləmirsən. Məsələn, deyil ki, ged nəyinsəyə, bu nəylə, bu nəylə. Təhkiliyirsən. Valini buna qalmaqdır. Həmçinin qardaşlar, dördüncü, <coughs> yəni, təhkir baxışla baxmaq olaraq. Yəni, altıq baxışla baxmaq. Yəni onları özündən alçış insəv eləmək bu da bir çınaxlardandır. Gəlirsən günah. Ha? Onlara həmçinin növlərindən validinin üzünə ağ olmağın növlərindən onlara əmr eləmək, qadağan eləmək nə isə, bu varam olmaz. Ərəb ehtiyatla yaşama lazımdır. Allah Subhanahu gözünə deyir, Roma 15-də deyir, əgər sən məcbur edilə bilirsə şirk diləməyə təsərrüf şirk, əm böyük günahdır. Tabi olma, yaxşı, yaxşı davran. O demədə o, xalac dərdiyən kimi, bir şey ki, hüquq sardım, o amələ kimi olacaq. Yəni, bir salam vermeyecəksən, yeməyi yemyecəksən və s. Yox, hələ yox. Şirəsən Allah-u S.W. və bani təbiyyət. O məsələdə tabi olma, yaxşı, yaxşı davran. Münasibət, muamələ tərk olunmur. Laf səni şirkə məzbur eləsələ verəm. Hansə qardaşdan növlərindən validenin ağ olması, məsələn, yeməklərin, məsələn, yemək bişəndə xüsusən ana ev eləməyə yeməkdə. Ümumiyyətlə yeməyi ev eləməyə olmaz. Başqası bişirəndə də. Xüsusən ana bişirəndə yeməyib. Təsəvvürə, başqası bişirəndə də sünnə müxalifdir, günahdır və təsəvvürə ana yeməyinə nə xədiməyə. Hansı validenin ağ olması məsələn növlərindən Onları ev işləndə kömək etməmək. Bu da böyük künahlardandır. Validin üzrünə ağ olsan. Ev işləndə kömək etmək. Patarın gələk kömək etmək. Həmçinin növlərindən, qədəşdər, onlar danışanda sözlərini kətmək. Onlar yalan sayma Olanda mübahisələmək. Validin üzrünə ağ olmaqdır bu. Həmçinin mövlərinin olanın fikirlərini fikir verməmək. Yəni aşağı səyyidi görmək. Düzgündür. Xüsusən həyat məsələlərində. Bizdə ola bilər. Hansa bir kitab oxuyub, məsələ. Amma həyatcında yox, həyat təcrübələndə. Olar səndən daha təcrübə edirlər. Çünki həyat məktəbdir. O məktəbi də 5 günə öyrənmək olur. O yaşamaq lazımdır. Yaşamaq lazımdır görürsən o səndən çox yaşayırlar və səndən təcrübəlidirlər. Həmçin, qardaşlar, valideynin izinə alınmağının məsələlərindən də biri onların yanına girəndə izin almamaq. İcraq almaq lazımdır. Yəni, o salıq girəndə icraq almaq lazımdır. Yəni, hələ belə girirsən, o ədəbsiz deyilir valideynlə so, əskiz pomolasın var demə. Həmçinin, qardaşlar, valideynin üzünə ağ olmağın növlərindən həmçinin, eee, olan qalanda kimləsə mübahisə etmək, yox, ona fikir eləmək, mən əz öyrənəm. Və ya məsələn, qardaşınla və ya məsələn, oğlağınla olan qalanda vurmaq məsələn olmaz. Bu, valideynin üzünə olmaqdır. Yəyə yani şəriyyət qoruyub bunları həmsən. Tanışın növlərindən qardaşlar hansı ki, ehtiyyatlı olmalıyıq, təbii ki, daha misibətlərindən məsələn olar, e, olaraq söylemək, lənət demək. Taramdır. Və ya cəmatin yanında onları evlərindən danışmalıq. Pistəmək. Validənin üzrənə olmaqdır. Həmsin, qardaşlar, onların yanında haram işlər görmək. Bu da valibin üzrə olmaqdır. Yəni, tutaq ki, atı on, anı on yanında şiqəri çəksən. Başka şeylər danışmır mələm. Yəni, qiyamətin alınmətlərindən qalq görürsən ki, eşidirsən ki, atı onla zinayə edirlər bir yerdə. Seçirlər fahişələr, hansı səhən olsun. Bu bir şibətdir. Bu daha heç nə apar qayqın Vəyə atı deyir ki, oğla gəl içkinə mənə. Olmaz. Olmaz. O da ne deyir ki, başqa yerdə içkinə atı o yandı yol? Olmaz. Fəcədilab gönlünə dərəcədədir, dərəfə halələr. Əgər atı onun oğla zinayı yədirsə, daha orta, o yerdə qabın ne qalacaq? Anayı nə hərmək qalacaq? Həmsin, kardaşlar, valideynin çıxa olmanın növlərindən həmçinin valideynlərin üçün qarı eləmək cəzasının da varında. Məsələn, özünü cinayət eləməyə cürmə yatırsan. Haqlı yerə qətləmək lazımdır, haqlı yerə. Bu daxil elə aydındır? Haqlı yerə birdən atıb alsan firmaya, səhv olduğun valideynlərin cəzasına baxmırlar. Bu da valideynlərinlə olmakdır. Həmçin, qardaşlar, valideynə üzvünə alınmağının həmçin mövləndən <gülüyor> onlara əziyyət verilməyə, məsələn, onlardan çoxlu pul istəməyə, tanı naras eləməyə, pul istəməyə və səir, ehtiyaz olmadan da və ya özün məhsəbədə xüsur sənə, kiçə parmaq, ona görə sənə valideynini çağırırlar və ya kişi misə çağırır sənə valideynini, sənə görə. Və artı valideynə hörmətsizdə idi övlar tərəfindən. Həmçinin növlərindən evi keç gəlmək. Olar gümlər, sən azmasan. Mən laqeydə yalışdır. Düşündür. Keç gəlmək zəngilək ki, naras olmaq, gəllər. Bu valideynə fikir verməkdir. Laqeydə yanaş olmalıdır. Həsək o yanaş, laqeydə yanaş, laqeydə yanaş, laqeydəsizlik olmamalıdır. Yoxsa, böyük günahlardan girdin artıq. Həm ki, qardaşlar, çox şey olardan tələb eləməkdir. O da, onları əzisə salmaq, o da günahdır. Çox şey tələb eləmək. Onu da alimlər qeyd edir. Zövcəvi valideynə üstünü tutmaq, O da valideynin üstünə olmaqdır. Yəni, zövcə-zövcədir, yeri var, amma ananın yerini verilməz, etkələr. Ama həmçinin yerini verilməz. Həmçinin qardaşlar, valiyyənin üçün, üçünə alınmaq, növlənlər həmçinin onlar xüsusən yaşlı olanda olaraq tərk eləmək. Xüsusən sənə ehtiyaclı olan maxtarı olaraq sən baxıb olaraq balaca olanda sən də onları yaşlaşanda sən ona baxmaqsan. Sənə ehtiyac var. O vaxt da olaraq tərk eləmək. Ha, bu da validemizin hak olmalıdır. Böyle künah sahibizden. Hem sizin kardeşler e, bu növlerinden de hem sizin özür olayı nisbet elinemeyi. Değilmemeyi, özür nisbet elinemeyi bana. Düzgündür. Vadinin haklı var. Kadın öz soyalımın değişimlerdi. Heri gidende de. Açıqlıqdır. Validəmiz nə olur? Nəsindən? Həmçin, qardaş da, da bunlar, amma var cəmiyyətdə valideyni vurmaq. Atasının andıb bu yiyib. Dağıl Dağ misibət. Və illə qə vurur. Aa. Böyük günah sahibdir. Həmçin, vadin üzünə ağılmağın növlərindən qardaş da, Onları tərk eləməy, fikir verməyin fikirlərinə, nəsiyyətlərini qulaq var. va. Vəcib günahları eləməy. Qazənisən olmaqla yaşaşdı. Həmçinin növləndən onlara olan onlara, onlara qarşı pıxıl olmaq. Ona baxın va, məntiqlə gəldim. Xüsusən etcaz olan vaxtdır. Baxma, pıxıllıq eləməy. Ha. Hə, Qazənisən olmaq növləndən. Həmçinin, təbii ki, valideynlə oğramaq, valideynlə oğramaq, izazsızı götürmək və s. Ləhəmçü, böyük günahlardır. Və dövlət çoxdur, kərdəşklar, e, valideyni izazəsiz bir şey eləmək, xüsusən ehtiyaclı olan vaxtı olardan. Olardan asılı olan vaxtı, Onlarda icabəsiz nəsəmişdəki bir şey eləməkdir. Həmçinin, valiyyənin üzrünü alınmaq növlərindən həmçinin istəmək ki, nə vaxt ölüb gedirəcəklər. Var belələri, var. Bədbətlər var. Təbii ki, onları öldürmək. Onları öldürmək. Nədə bizdə heç oxçuq. Vadə ağzından öldür, baxmır xəttləri fikirləmir. Ondan sonra pomidor xiyal verir bu qışda, pavat gələr. Güclüm olub çağırm. Allah məni. Camaqdır buna vaxtı, necə olsun, sevir ona. Verir bu istə, o, pavidor verməyə qışda. Siqaret də bu aramızda olsun da, sağ qalana. O çox istəyir. Bu atalı çox istəmə deyir, yoldaşlar. Özün qəsdəmir. Atalı çox istəyirsən, yat lazım ölüm olacağını Atı o salında başlayan ona beşli. Molla çağırmasın da o Onca gələləyir ki, Molla. Atı o cənnəti yollayır. Yox. Heç nəfə, heç bir aid yoxdur. Gəl sadəcə oraya gibi başdan qalışsın oraya, oxanların darıqmasınlar. Həmçinin valiyinin zor olmanın övlərindən onlardan icraçı arası gedməyib. Su, səndə gəlir, onlarda asılıqsənsə. Bizdə babaca olamayır, gəlir, gör ki, cihada. Mücahiddir. Atasana, səni, deyir ki, geyirəm oxumara, işləməyə, harası yazılar. Sonra xəbər yəni ki, bu taliblər, taliblərini Amerikanlar öldürüb bunu. ya da irə amı, cəhid, şəhid. Bələ şəhid olar. Bizi şəhid demək dər, hər inşallah Allah onu istəyir ki, şəhidlərdən qəbul ələsin. Çünki biz bunun oldu Vaxt, ya alanan vaxtda hələ o, əzal çəkən vaxtda mənba ki niyyəti dəyişib. Və muafiyyət kimi niyyət dəyişir. Bu cür bir baxma, arif edib bilə. Aydındır? Olanda başqa şeydir. Kim ki gedir valideynin icazəsi cihadda, onun cihadı cəhdi O öləndə valideyninizlə oğuldu. Qiyamə üçün o cavab edəcək. Nəcərlər üçün, silab niyyəti saf idi, şəhadət idi, şəhid idi, Allah yanda, laçın, valideynin üzünə ağdı, o günah bağışlanmıca onunla. İnsan haqqıları bağışlanmıcaq, yadış da. Çünki kəlçiləri alladır valideynin. Neyim ki, allatmaq da orada, həmçin yalan var orada. Alladır. Hələn daha başqa adamlar haqqlarına, daha şuna. İnsan haqqı mücahidə bağışlanmır. Allah öz haqqından bağışlayır. Əgər Allah adı yüksək isması ölürsə, niyədir? Çəkir Allah. Amma insanların haqqlarını çəkmir. Allah subahata da Peygamber s.ə.vələcəndir ki, Allah şəhidə hər şey bağışlayır, bir dən borcundan başlayır. Yəni, insan haqqı. Təbii ki, burada da borç. Hər bir məsələ insan var. Ona görə valibin məsələ, babbulardır bir 22-25-dən qeyd ediləcək, qardaşlar 30-ı yaxın, bəzi haqlar, onun görə ehtiyyatda ol, valideynlə ehtiyyatda ol, əziyyətlərim olaraq, olanın yaxşı davran, hətta böyük günah sahirlərindən sayın etmək. Çünki valideyn haqqı Allah haqqından sonra gələk yalışlar. Allah s.w. bizə eşi faydalardan isin, tabi siz sabit etsin. Allah s.w. Müslümanın malları olsun. Allah Subhanahu taala xaldımıza hidayət versin. Allah Subhanahu taala ölkəmizə çətin müsərmon olsun. qorusun. Allah Subhanahu taala tezliklə məscidimizi açmasına olsun. Allah Subhanahu taala onlar ki mane olur məscidimizi açılmağa, yəni onlar elə bəlalar verir ki, başqalarına dərs olsun və bir dəfə qələt eləməsinlər. Aqul haza vəstəqullah li vələkum və lisaiyul muslimin kul zaman əstafiru innahu huval ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمياء والسليم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إباد الله إن الله يعمل للعدل والإحسان وإيتاء القربة وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وليذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وكنوا صلاة